פרק י' דלת. אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, קציץ יצא וימל, ויברח קצל ולא יעמוד, אף על זה פקחת עיניך, ואותי תביא ומשפט עמך? מי ייתן טהור מטמא? לא אחד, אם חרוצים ימיו.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 ויגבה אדם ואיו. אז אלו מים מני ים, בנהר יחרב ויבש, ואיש שכב ולא יקום, עד בלתי שמים לא יקצו, ולא יערו משנתם. מי ייתן בשאול תצפינני, תסתירני עד שוב אפיך, תשיט לי חוק ותזכרני. אם ימות גבר, היחיה. כל ימי צבאי אייחל, עד בו חליפתי, תקרא ואנוכי אאנקה, למעשה ידיך תחשוף. כי עתה צעדיי תספור, לא תשמור על חטאתי, חתום בצרור פשעי, ותטפול על עווני. ואולם הר נופל ייבול, וצור יעתק ממקומו. אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ, ותקוות אנוש האבדת. תתקפהו לנצח,